بسم الله الرحمن الرحیم والتعلیل باب نواس اوج دی فنون ان کثیره د ان کؤله تعالی وکنت من الکانتين نحکو التعلیل مزالزم گراله نو اگر شباب د مسند روان دی خو د تغلیب بارکم سنه خبره مس کی کین تعلیل دیویا پرا حباب دی دی ارزه کی چلے گی ف تراکیب کی مختلفه تراکیب کی دا چلے وش بلا فنون مراد تراکیب دی پد طالب طالب جره داب وناسه اندایو پراخ لار دا ای جری په نورین کثیره دا چلیږي په اډورو تراکی بو کې ککولی هی تعالی لک کل الله التلادی وکانت من القانتين وکانت ودا من القانتين دا عجیزی د عبادت کوون نو دی آیات کسو او قانتين دا موږ کانتا په کارو ګو کارو په کارو نو ګای کې غلبه ور پېښه مذکر ته په مؤنثه باندې او چې کله سپت چې غلبه ور پېښه دغه سپت بیا په ټوله لاگو کولې شي ته چې کله مذکر ته غلبه ور کړې شي باندې نو په مؤنثه په مذکر ټوله باندې کان تین سپڅ شو نو په مذکر باندې خو ازم چلی دی خو په باندې مو چلی دی چې هغه کله پیاس شو غالب انشاء الله په دې غالب کړی د عدالت په سیوه کې پنس شي نو سړې غلط دي په خځبان دي كنولي تاسو دنه نه وکانت اودا منل کانتين دا جي دي کونکو نه غلب الذكر غلبا او يا غلب الذكر ذكرته غلبا او به شاله سنسبون سب باندې به ان اجره يا به ان اجر ذاتي جاريک لجاريک الصفه المشترکه صفه مشترکه چې کومته بینه کومه باندې دی کې سې پټې مشترکه ده او په کومه تأخیر په طریقې جاری نه کچې کومه سیغه سړی سړی ولا سیړای جاری کلا الله طریقه اجرایها علی الذکور په طریقې د جاری کولو د دې چې کوم جاری کولو شي په ذکرو باندې خاصه تن هغه سیړای جاری کلا فاین الکنوده ذکون چې رېمه ما خبر نه رې یوسف به ذکور ولو ناس چې په دې سره مذکر مؤنث دوړو متسق تول شي ولیکن لفظ کانتين لیکن لفظ د کانتين چې د ان نمای د ذکرو په ذکر نو مطلب دا دی سپټې مشترکه خو بیا چې کوم تکاله باور کړم دا اغوال سیګه په جاری کی دا د تخلیق تاریخ په زمن کې راغې ونح ایقوله تعالی بل انتم قوم تجهلون قلت اوره قوم لفظ دی دا اسم ظاهر له اسم ظاهر په حکم دا چا کې د غایب کېنه اوسه په کارو بل قوم یی هلون ويل پکارو دا کیسه مظهر اسم ظاهر په کندو غایب کې نو دلته داسې او نکلی شو جانب د لپ د اعتبار وور جانب د یله اعتبار وړلی شومانن دا جمع دی د جمعې مخاطب سیرالا راړه پوه دلته عبارت دی د مخاطبی د کامون ک مانن ځکه د مخاطبی عبارت دی چې ددن نه مخک انتم انتون دی اگر چې د په حکم د کې خو دلته کې مانن په حکم د چا نو مانن دی مخاطب ده او لفظن ده غائب ده نو اعتبار اونش بل انتم قوم یجهلونش بلکې دا معنا اعتبار او شو چانتم په معنا باندې تهجهلون د مخاطب سره استعمال شو نو لکه تخریب ورکلشه معنی د قوم لا په لفظ دو قوم باندې بل انتم قوم یجهلون دا موسی السلام کوله هغه بن خلق کو تا تاسو چې بنیر باندې پور وتل دوا عبادت خلق کو کو نو دی وته د نور لم ده خدای په کار چې ما مخبوط یمږه یکه تبرکیږي وته پوښه دمر الله تعالی کریم ذات چې دا غ پرون ول نجات ورک او غ پریشان کړی ول اول به مردارول به او بس بیا دکه د غیظه ان کې دوا عبادت پروتو خبرم ځهن ترا لګنه بلند القابل تجهلون عل بجانب المانا على بارك الاشاره جه نش جانب د معنا په جانب د لفظ مادي لان الكيا سه جهلون كيسه جهلون وكاروب بها د غائب سره فادا غائب سره لمن ضمير عائد لاكمن د کزمیر عائد تا کونتا ولفظ الغائب او قم لفظ غائب دي ولفظ الغائب لكونه وهو لفظ الغائب دسي الفكارحه هو بغيروبه سان تو لکه ول هو لفظ الغائب او دنا پس سره د غائب دي لكونه اسم من د کدا اسم دي مظهر ظاهر ظاهر اسم ظاهر دی ذمیر نه دی ها لیکن بالمعنا لیکن په معنا کې عبارت د مخاطبي مليزه کا مخکې ته انتم دی نو په جانب الخطاب غربه ور پېشه جانب د خطاب او د معنا او د خطاب ته الا جانب الغيبتي په جانب د غيبت باندې یعنی د اسم ظاهر باندې دا خبرم ختم ومنه اي من التغليب ابوان للابي والام لاراندی توختي کنه وی لیکي و مور تا مور او پلار پلار وی لیکي د ورته لاراندی وروالدین وی لیکي صحیح شګنه او والدینم د اردو او ولد د والدین شيوبه ولد خبره والدین و وال تا له د نه قران ته وګوري کنه موږ هم زه نه بل تر بل لږه انسان به خطا کوي د والدين دا را به په دې کې متغليب شو؟ څه چې د والد په پاراستمالي کې خپلار لغله او بشه د پون نس باندې په مورباندی اذكراوه ابوان کي عبد دي په استمالي کې اشاره پر د پلار لپاره خپلار لغله او بشه د پ مورباندی چې د پلار لپاره کوم لږه استمالي کې اشاره د مور د پا خبره ده ومن ابوان وددين ابوان دليل الاب والام ده اب او د ام پراب نهيه بمثل ده كالعمران لكالعمران شلي بكر وعمر رضي الله عنهما الذي ضال ده, ده پر عمرين نو عمر او ده عمر جن هون دي کنه الخطاب قال بكر ابن ابيك حافظ على ده, ده مجاز او تغليب ها ده تغليب تقريبا تقريبا مجاز ديزه تاخه دي لپاره وزن لري من وجه الحقيقه من وجهنا مجاز دی چې ریښتینم د طاره ورڅخه د طارې سمچو د پر حقیقت شوی دی بل د پر څه دی مجاز کالمارین دیبه پروو اوه مره رضی الله عنهما والکمرین للشمس والقمر نو کمر څه ده د لګي دک کوست چې کوم د شپې کار کیږي او شمس تهونه ویلې کیږي کو چون کې کمر ته غلبو او که شپه تنور باندې وړو کې شپګټ باندې سکه راځي کو غالب کو دوه لته کمرین ویلې کیږي ولكامرين للشمس والكمر وذا لك او دا كه بيد د تغليب داله كه بيد د تغليبو دتصوير او صورت بيان د چي احد المصاحبين د تغلب ور كه احد المتشابهين لك كامرين او شمس یا دو ملغره ابي بكر او عمر سب شو دو ملغره د پيوملغري د تغلب ور كه يا دو شانس سيزون د چرغا وال سيزونري او يو شي له بلبان د تغلب ور كه له في الاسم دا چکم کم ت غلببر کې دا مغلوب د اغ په نو سره متصب کې چې کمم تغلبور دا غاب په نوم سره دا مغوب س کې متصب کې صحی شو او بیا داې کار چې کم د غاب کوو د غ نو تصنییا کې داغم س کې تثنی کې نو ام د غاب دپره استعمال کې د خپل د مغلوب د مغوب استعمال کې چې د د پارهه مجازن سره استعمال شو د خپل نو ندې وايي وظاليب او کې پيټې زدهبه به اي يغلب احد و احد المصاحبين دا چې غلبر کښي شد دوه دو ملګرت لکه بکر عمر شب شوي متشابهين يا دوه جوشن سيزو دلک شمس او قمر شو پرانا ګوشن دي على الاخر قبل باندې احد يعلق احد على الاخر على الاخر دي غلب سره متلګته يا طالبو کښي په بل باندې تصویر بسي بي ايو على الاخر دا چې اوګرزل شي دا مغلوب متفکا له متفک دا دی غالب سرافی الاسم پسکے پیسم کے سمع یسن نظالک الاسم گید دی غالب والا اسم اگر تسنیہ کڑیشی ویقصدو الیہما جمعان او دی دوالو باندی اطلاقو کڑیشی پی غالب وفمغلوو پا مثل ابوانی لیسا من قبیلی قولی ہی وکانت من الکانتین کما تواحما بعضهم لیان الابووت لیسا صفت مشترکت بینہما کل کنوت بعضو د وکانات من کانی تین تا دا د دې د ک빌ینه ګرځولې چې او دغه علامه چې کوم غلبہ په او کې دا ابواني کې دا او چې کوم تغلیب په کانی تین کې دا دوه یو شی دی دونه دواله کې فرق دی دواله سره دا داږي ک빌ینې ابواني د وکانات منل کانی تین د ک빌ینې نه نه دواله کې فرق ځکه او صفت مشترکه موږ پښند کوو کونو کونو دا یو ځلونکی او خزم کوي او ابوه او بلاروال صرف د پلار صفت ده نو کونو د دواله صفت بیا صرف سیغي او ترکیب لا سیغي لا غلا باور د مذکر په معنی نسباني او صفت د دواله دي او دلته ابوه صرف د اب صفت ده غلا باور نشي د یاست دا مور باندې دغه فرق یو کې صفت مشترکه دی یو کې غیره مشترکه دی کونو مشترکه دی تمثل ابوان ابوان الجلدان ده کبلی ده کول الله تعالی نه کانید ثلاثه وهمه چې څنګه د توهم کړي بازون بازي علماء ولنه نبوت ليست صفه مشترکه تنزكس چې د صفه مشترکه د بینهمت مابنده کل كنود لکه چې كنود صفته حاصل حاصل دار هو ته چې ان مخالفه الظاهر مثل الكاندين من جهه الهيه و سيعه فقط مخالفه په حسندر هوته چې مخالفت به ظاهر په مثلثانی تین کې اغه د جهت د سیای او د هي عدن استعمالي دوالو دواله لپاره او صرف د مذاکر سیه په مين سره ده او د مونث سیه په تاسو سره ده نو د مونث سره مذکر دواله لپاره په مين سره استعمال شوه اگر به انتره لګنه نو البته په دواله د خو صرف سره کې اختلافو د مذاکر سره غالبو ګرځول اپدیسل د ابوان کي من جهه المادہ وجوهر لفظ والکلمت بالکلیه پدې کې عم په معنا کې عم په جوهر په لفظ د مادہ کې صحیح څنګه په دوالو کې اشتراکته پدې کې مخالفت نشتا نه نه نه دې کې دوالو کې اختلاف دی ان تک چې صرف او پر ځای کې اختلاف وو مادہ او دوال لپاره استعمال دی دلته د مور لپاره او مادہ جدا ده د ابد لپاره د اب مادہ د اوم د پاراجیکمل په استعمالي کې د هې ترکیبي او د اب هې اته ترکیبي اب د او اغا اومني دلته کې دواله د پاراجیکمل په استعمالي کې الپان جدا جدا دي امانه جدا يا جدا ده خبره مادهم جدا ده او صيغه جدا اب د او اغا اومني په به سره او هغه کې د اګید پروم استعمالي دا د پرنسپلي اب د اب پر استعمالي دوم لپاره یې استعمالي مادہ کې مختلف او शिवाय کې نو اختلاف ا دینس لپاره باندې من جهه مادہ او اختلاف او مخالفت موجود د دواړو مغلو غالبه مخلوقي تابعانه کې د جهه د هم او د جوهر د لپز دا او د کلمینهم بالکلیه بالکل یقیني طور ورپسې عبارت دا متن متن ته غره نو له بې پوښي ولیکن هم له تعلق امر به کانا کل من جملت کل منهما اور قسمتن عالی بیالی بیالی دا کم ذکر اور قسم او په دمکیمه حاصل کیږي ا دا فعلیتن استقبالیتن نو دوس دا خبر ذکر کړي د حاصل او خلاصه بنظام په کې دا علت ذکر کړي چې د دې جمله به فعلیه استقباليه د اینا شرطيه سره چې کوم پله شرط راځي او د اذا شرطيه سره چې کوم پله شرط راځي مداب استقبال ولي تابع استقباله ولي داغي ذکر کړئ او داغي د دا وجه حاصل دات چونکه دا د دوا دا راضي د طاره د تعلیق د یو شه جزا تملک تعلق د یو شه نه جزا ده مضمون د جزا تعلق ک بغیرہی د مضمون د شرط سره په استقبال کې موالکه کا آینده ان تاتینی په اوکرین کا کتمات راله نظر اندکه کرامو کوم نو آینده کې اکرام ته موالکه په آینده کې راتلو باندې نو خامخه چې آینده کې تعلق شو نو په لشر څه پکار ده استقبالي پکار ده د دې زکوای لیکاو نهما لې تعلقی امر بغیرہی فل استقبال هر کله چې خبر دا خبره دا تداد تعلق د امر د بل امر سره په استقبال کې نو کانه کله من کل کله منهما نو عبادت دوه هر یو جمله کې شرط او کې جزاده او کو پصورت د ان کې دوه کو پصورت د ایضاح کې دي چې لیه تن استقبالیته دا په نو په کې پلش پشپشت مشته لوي ترتیب مرکی برابرۍ خو حاصل او خلاصه ده دا غلط ځکه چې دا خبره دی باندې چې مت ثابته د شی تعلق د بل سره دا ور په اند کې له هغه جملې اند یې ونه په کار دی صحیح شو اند کې به تبو چې د ته مخالفت کړي نو نقطه د وژن وکړه که چې بالکل د مجتفل حال موافق کلام دا شو چې اند ول معنا ادا کین په اند ول سیږي به استعمال اوکا او کوم مخالفت کړي نو له نقطه تن صحیح شه ګان به به و چې ولا یحرف الا للمتقدمه په ځواکه نو تقریبا تقریبا ولكن مما ان واذا لتعليق امرين تعليق امرين مرصري حصول مضمون الجزاء دار ندير دا تعلق به امر ده مضمون ده جزاء به غير هي ده سلا يعني حصول مضمون الشرط یعنی ده حصول مضمون ده شرط مضمون مراد ده به انت دني کا صحیح شو نو مطلب داري چې ده مخاطب اکرام ده مخاطب اکرام الا تخو كريم د دې حاصل نه وښوده مخاطب اکرام د ادم متکلم اکرام دا متعلق دی تعلق دی ته مخاطب وو راتلو سره نو مخاطب راتل ادم متکلم اکرام دا د یو جملو حاصل حاصل شو نو د مخاطب راتلل دا متعلق دی د متقل یس سرول دی د متقلم اکرام تعلیم دا مخاطب دا مضمون مضمون شو تازو خبو ایمار زمان پر خبو ای خوبا ساس ہے بغیر ہی یعنی حصول مضمون شرط پل استقبال دا رازی دا پارا دا تعلیق دی عمر دا بلشی سره په استقبال کې دا استقبال ہوئی چا سران متعلق تندوی متعلق بغیر ہی دا متعلق دو چا سره بیا دې هي سړی نو معنی سره جوړيږي معنا به نظام توګه غره علامه معنا دا شو انه یوجع حصول للجزا چې حصول د جزا د کول شي ګرځول به شي حصول د جزا مرتب او متعلق به ګرځول شي په حصول د شرط باندې په با استقبال کیږي دا جزا به په آینده په شرط باندې ګرځي مرتب چې دا په آینده کې په شرط باندې د کوم شرط باندې شو جزا هم څه شو ولی ادا و چا سبل سے ولی انداء دے طاقیب اندراد کی ورائی جو دا جایزنینی یا تعلق بی تعلیق امرن چیداد و متعلقی بی تعلیق امرن تعلیق امرن لفظ رہا لے لکھاو نہیں ہمارے لیتا ہمارے لکھاو نہیں ہمارے لکھاو نہیں ہمارے لکھاو نہیں تعلیق لفظ ربین و متعلقی خرابی رازی ولی ذکر داشت تو جزا حاصلی کی آئندہ کی خدا تعلیق و کلام تو اس کے ایک عبیع نو مطلب دا شو لیکاو نهما له تعلق فل استقبال انا تعلق په استقبال کنه د کلام یوز کو انت تی او کریم تعلق اوس ته تعلق په استقبال کې سره نو معنا د اولټا ان او ازاد د اسلیم معلق کلو د اوس معلق کلو د عربه اینده کې د حاصلې دوه پر راضی چې اوس استعمال نکته وصول یې کېږي اینده کې صحیح شو ودع حصول به غریزه استقبال لکه د له حصول به غریزه ده تعلق سره تعلق هو متکلم په وخت په حال کلام وکړ ولا یوج يتعلق بالتعليق من لهمه التعليق دا ک تعلق او شرط دی انه ما په زمان تکلم دا په زمانه تکلم او حال کرے لا بالاستقبال په اسلام الله تعالی ته ترې نوخره انك اذا قلت حالت شما الله تعالی آیتونه غره خطا شن انك اذا ته چوهه اند دخلت الدار اگه چې کته کور ته داخله شي په ان اندخلت الدار ومذکر کی ورپسې خوردی اندخل کالدار کته کور داخلږي پانت هرته ازاري نه فقدا تا تعلقک په دې حالت کې حالت کې په الحال د حريت د دخول لها دا در باندې خو فل استقبال تعلق دې اوس او حريت معلق د حصول حريت معلق کو استقبال کې كان كل من جملتيه كل منهما وكان كلنا مراد كان كل من ان واذا صحيح كان او جملته كل منهما مراد يعني الشرط والجزاء فعليه تم استقلاليه لكره حماده خبره لك كل كل ب خبر ده وقت التركيب غلط شيء كل كل من جملتيه فعليه استقلاليه ده دي سرتله شعري داد دلکونی هیما سر نیتالی لکونی تعلیقی امرین بغیریی پلی استقبال ازان جملہ دا داد دی سر تلی شویدخان آده کیا علب محکی کڑی دا معلولی رستو کڑی دا سویل پکارو کل کانا کل جملہ تی کل منہما پلیتن استقبالی لکاو نیتالی کمرین بغیریی علب رستو کل پکارو معلولی محکی کل پکارو دا دیکی علب محکی کڑی معلولی شیع گران کڑی پدی دی نو دے وائی جہر کلا خبرہ دے خصول استقبال دانو دے کے بدوال جملے سی فعلیتاً استقبالیتاً نب اسمیئی او نب ماظویہ او حالیئی صحیح شکا او دے وی مزید گوتے ہوئی چی شرطیہ پر اولی خبران زیرن پر رکھا نا شرطیہ پر او جزائیہ پر اولی نو شرط مفروض الحصول پر استقبال نه به څنګه کېد شي چې رماځکشي او دا ثبوت دی دماغ کې نه شي شرط د خطر د طرفه مفروض پر استقبال کائندک تراله نه د دې سبب څنګه رماځوروالی ماځکي او ثبوت راغلی او مفروض نه هغه ثابت شي شرط مفروض وی آینده سره آینده کې او ماځکي ثبوت دې دماغ کې نه نو مفروض او مضبوط ثابت کې फरक دی مفروض او ثابت کې څه फरक مفروض د برابر اما شرط و شرط د زکه فعلیه استقبالیه فلی انه مفروض الحصول دکدما مفروض الحصول د لاستقباله نو پیام تنع و ثبوتو ممنع علی ثبوت دتو و موذیهو او ما ذکی دلدتو ثبوتن ممنع د چ جمله اسمیه کی او چ فعلیه ماضی کی, کی د ممنع شو صحیح شه مې اسمیه کی دشي کی ثبوتی نه ماضیه کی دشي زکه ایقم سی پہلی ته उपाय کې حصول لپاره کې مفروض اما الجزاء هر چې جزاء ده په هيڅ प्रकारे د وله داخه پاینده کې بشر مرتب ده صحیح شه نظام معلق الحصول لذي حصول معلق ته او غدا تام ذکر لا نظام معلق الحصول دا حصول شوا صحیح شه حصول معلق نشه دا ثبوت الحصول شوا اما الجزاء هر چې جزاء ده ان حصوله ذکر حصول لذي باندې په استقبال کې و يمتنع او منتعد تعلق ده حصول ده حاصل ثابت په حصول ده ما یحصل په استقبال باندې ها جی پدې کړه باندې ځان پوههګه تاسو به معنا مخه پوهه خوا ځهون به پوههګه یو شی ده مخکنه حاصل شېنه ابل ته بیا سمغه حاصله او څنګه ده یوشه سره مله کې چې دا کارو چې دا شی واځي چې و ده مخکنه حاصل لګنه نو حصول ده حاصل ده معلق ده غیر صحیح مدي صحيحا لو حاصل شيء شد غير حاصل شيء سيتر معلق كل شيء الذي اذا مح كنا حاصل لنا سنقشرت ترى بحاصل شيء صحيح ما ده بيان تنوي انه دي وجينا الشرط المستقبليه بحاصل شيء ني التعليق ده غير حاصل برا شفاعي حاصل معنا شرط لا في الحال حصل <سؤال> ان اجزام ده حاصل <سؤال> شيء ماضي اي ذكر كي اسميه ذكر كده علا حصول ما پو حصول دعا شرط بانی احصول پل استقبال چه با حسلی کی بسکه استقبال کی تیم <صفح> سورا پا دی وَلَا يُخَالَ بُذَالِكَ إِلَّا لِنُكْتَتِن دی خبر مخالفت بنشی کول مگر دیو نکتی دو جنبا کولی شزا هر کلا مقتضل حال دا شکلا مطابق دا مقتضل حال دا شنی چتی دا مقتضل حال, حال نا عدول کے خلاف زاہر تا دی زاہر نا عدول کے تلاته ظاهر تا نو دبلې نقطتين کې بغیر د نقطې نه کول نشي نو دا ویل وه له خلاف ځلک لفظن او ګره مانوي ته وقاډه کول نشي اشاره کوي مانوي ته وقاډه مخالفته کما زیباشینو انبه په معنا د استقبالي خلقت د مازیجه استعمالي نو دام غیر قانوني د دې لپاره به نقطا نيوي خبره خدای له جله په زمانه دواړه د استقبالي نو معنا نه خد بالکل تبل تر ته د معنی خو به یې استقبالي وكل لفظ يعدول كهر قانون كني كار كانا ظاهر بارو نقطسي فقاري ولا يخالف ذلك الدرس المخالفات بنشكل اللفظي تور سر الا لنقطتين معنويتين حجرم جرم الا لنقطتين مگر دي نقطي د وجنا لام امتناع مخالفه المقتضى الظاهري زك امتناع مخالفه الظاهر طلع من غير فائدتين دا, دا بغير ذك ممتنع المخالفه المقتضى الظاهر بغير دو فائدينا وقول باللفظ او لفظ كي اشاره اشاره الى ان الجملتين وان جعلتا كانهما تداوج جملہ شرط و جزاء اگر جو گردشہ دوالا او احدہما یودے دوالنا اسمیہ شی یا فعلیہ ماضی یا دوڑ فعلیہ ماضی شی یا یو فعلیہ ماضی دوال اسمیہ شی یا اسمیہ بلا فعلیہ ماضی شی او یاو ماضی شی بلا یاو اسمیہ شی بلا پرتنگی شی کوچے استقبال نہیں نہ اگر جو گردشہ دی دوار یا یودے دوالنا یا فعلیہ ماظ فن معنی مانا بہام استقبال دا کوسباندی معنی نه لفظ کې عودل كلشي معنی نه عودله د مثال پښې کئ یا مثال درکئ او دوه لا پکې معنی او بیا د تداریخ تعبیر کوي دوه لا مزاره ته کنورت کوي خبرم حتی ترتیب پر ان کولنا دا کول زمونږ ان اکرامتانی اکرامتان حاضر الان ک تاسو زمای کو پدې 3 منټو 20 سیکنډونو کې اکرام ته که ان پر ان اکرام کړه او کرام تام سره ما نه ور وړا سہی شګنه معنا هو معنا د دې ان تعتد کته اته بهر ورکه کته ز بدل کته اعتبار تښت د شمیرو لته جنو لته کته غانه کته شمیر د اکرام کته تعتد سره مزارع دي سہی شګنه دا نه مزارع دي ک ان تعتد د اکرام ک ایه الان کته ز باندې چې وذ تو سوچکا او ګاښ میرا صحیح شي کنه ای بیکرامی اکرام زنه اجازه کام سې پهونو متعلقاله ده نو ځکه یو قطدیک یو د تعدد کنه مطلب داشک مازی او غیره تراله نبیا به مانوی ترخه مخالفت نشي کوله وقد یستعمل ان غیر الاستقبال القياس المطردين معا کنه البته دا کنه داسې شه ده چې دیسره ان استعمالول شي بغیر د استقبال حقیقتن د مازی په معنی لفظا نو معنی سای کیا سنمت پرجن پر کیا سمورت تاریخ 81 کا سرا کی طور دا دیر استعمال ول شی صحیح سرا د کہانی لکداري مثال دے کوئی کنطنفرید صحیح نو دا اندر کرنہ مطلب دا کہ ایندا شک کے شو نبیا مقابلہ قران خالاں کہ دا مطلب دا ایت نہ دا اگ ٹائم کی مراد نو دن تک دا مازمین دا مازمین دا کان مازم دا, دا, دا, دا, دا شی دی چ دیخ کلا مانہ چاتا نو ور کی مزارے طرف وين كنتن في رب اوا ان كنتن بيشك كما مره وكذا اذا جاء بها مقام التاكيد بعد باب الحال لمجرد الوصل والربط اذكر ان دلت زن من دماضي فماني هر كره دي رالي شي بمقام التاكيد كي روست دوه حال نه دپار د موت مجرد وصل او دربط بشر دپار نه د پمجرد خالی تو سر دربت او دو وصل او وصل دپار لا دا مبتدا خبر دي دمس كي دوه حاليه راليش زید بهله ته حال کې و ان کسرمل و غیر شي مال ډيري مثال را وستې هغه پرمشته اگر موږ غواړو خاجي موږ ته ګورځا دې شرطي نه دي دا مثال خدای ته ذکر کوو نو په کارګم په دې شرطي کې خبره کومه نه دي استقبال دې ته دې شرطي نه صحیح شو بهار حال ته مس کې ذکر کو چې کله ناکله دا ان رشی چې کله سره ته باندې ال تکبیا لبزن او مانن مازی راتلې شي صحیح شګنه دلته دا مطلب نه دی چې زه بخل اگر چاینده کې مال لري چې انده کې تاسو پاتنه مراد دا مازی مال لري زه بخل اگر چې مال وسره مخ کې نه کړی ډېر وانه و انه او عمرو او عمر جدی و انه او تی جهن اگر چا توجهت ورکړ نشه له ایمن کمنه صحیح شګنه و دا مبتدا شو عامل لائمون, لائمون خبر شو, شو, شو او دا مسکی و حالی شو تا دا عامل ان اواتی جاہن اگر چا توجاہت ورکلی شو محورزی ورکلی شو خدا ان این شرطیاں ندر منگی سنگا مزارت واردو صحیشو او همونو چکل شرطیاں را شو و پی غیر زالکا او پغیرد استقبال کے قلیلن و پی غیر زالکا او پغیرد استقبال کے دیر لگ استعمال شو دی سرد شرط نکا قولی ہی ایا وطنۍ انفاتني به حساب وکوه نو اصل مسئله دا د دی چې د کانا سره او کثیر متضرد ده د کانا علاوه په لومړي کمید د کانا نو د کانا علاوه د استقبال نه مزید لپاره استعمال کلیل استقبال لپاره استمال څه واده صحیح شو او د مزید لپاره استمال د کنه نکلیل له کنه سره ډېر دی نه مجرد اوسله سره ډېر دی خو د دې مل علاوه ځینو کې استعمال چې نور سګی له کډل ته کې انفات فاتو د مزید سره مداص شه کلیل دے صحیح شو اخر لپاره یو شعر درکئ نه راک شعر یو شعر دی حجي قيامتني خير واي ابو العلاء قيامتني ان فاتني بك سابقا قيامتني اي وطن زمان ان دا ز محل محل استشهاد ان فاتني بك کچره پوت شه د زمانه وکه پتاکه صابکم من الدهر سرلان دي زمانہ ډیره زمانہ شو ز پاته درغله نیمه بال بالا listdir kene kel bala نو تو ho کا او ka aw ho ya la ka do khulo usidun ko da para al bal khal zlo de nur da para para gsha agar che ma ta mukanna mila wi gi zan dar zama me azama watan da nur da para so khodar para kha satar nur da para do nur khalko da para de khodar abad satar دلته کې ان تاسو شي خدا استعمال ډیر کم ده ها حجی سماع اظهار التحزن او د تحسره په دې لنبه جملې کې چې زمانه په چا لري په خپل پد باندې تحسر کوي او د دویمه کې شاید چې معنا دعا وي سما اشاره اشاره بشرو کله اله تفصیل نو په الدعیه ته تفصیل دغه نقطې ته الدعیه اله العود الى باريس ردول د استقبال نه لبزن مازی تردتا چه پا ویسر عدود عن لبز الفعل المستقبلی در لبز در پیلی اشاره وقل پر اخبر کول سرا کا ابراز غیر الحاصل پی الحاصل لقوة الاسباب المتاخذة متاخذة دیتا ما المجتمع في حصولی نحو اشترین كان کذا و في حال انعقاد اسباب الاشترا انعقاد اسباب الاشترا بلکا باز ټیم کې دیو اسباب د حصول سیاوی صحیح شه نو اغا د وجود د اسباب او مجتمعو کثیرو د وجنا غیر حاصل په منځله د سو ګرځرل شي په حاصل وګرځول شي غیر حاصل د حاصل وګرځول شي او د انیشل ته سره د استقبال په ځای باندې ذکر کړی شي ماضی امره د نه لکه مثلا تا تاسو ته ملګری وله کوم کتاب واغسته د ونو نسخه نماله په کیراجی کی. کچر ته واغسته شرطو آینده کې نماله په یو نسخه هغه څه پی سی او تی نماله بس ما اغسته راستې نه یو منټ خبره غلت اغسته نه له کټه ده یا کټه اغسته ټی وی نماله ترګه هغه مې اغسته په اسنه متنونه پی سی اسباق وغیره شته نو ترګه چیرته کدی اغست استعمال ته راغہ حنان کہ اب اخلي آینده کې مخصوص دا دار آینده کې دو ولس استعمال دی نوستا او تو د قوت اسباب د هغه د وجنہ مازی استعمال کی کتا اغست استعمال ته راغہ صحیح شګنه نو دا چې کوم شی کله کله د قوت د اسباب د وجنہ غیر حاصل په منځله د سو بدلون شی حاصلول زری شی انشتراینہ کنه کزا مثال دو ور کړل دي ايشتراینہ مازی راغہ ینشترینا فذا ان نشتری کنا کذا الپکارو دا متقلم زې شیلی دسر بلاتې سیار سره برابر دی زې وی نشټرینم د وابسته ادا کارم کیه حالانکه مقصد ادا د چنده کې د خپل خبره بداسی شی نو یو مبتدا عدول د طاره لفظن اغدار کې ایبراز غیر الحاصیلین لکه اظهار کول د غیر حاصل شی په معرز د حاصل کې ولی د حصول اسباب سی وادي لقوته لقوته الاسباب د د قوت د اسباب دو در آغستونا المتعاخذة تی چا مجتمع دی پی حصولی هی پی حصولی اسباب بیر دی مجتمع دی نحو انشترین کانکالا حالا انعقاد الاسباب خدا و جملہ اوی لشی پو وقت دو وجود دو موجودی دو رسکی اسباب دو اشتراکی دو اشتراک اشتراک موجود دی نتدا اوی انشترین جو منب کوي او کون ما هو لیل اکوعی کلوا کیا یا ما هو قائن و ترواسا یا آئلن و تدلل لئے یوشید اغا آئندکی واقع کردن کدر خوتی کل واقع ہوگر او ما هو آئلن لئل اکو آئندکی حاصل لئے دوا کے دون کل واقع آئیں خوتی پشاند سو گر دائیں دوا کے دعا تب پچھا بان نہیں دائے بارت بکوت الاسباب باندیا تب مطلب داریں چې د ایبراز لپاره مختلف وجوهات کې دي غیر حاصل په منځله د حاصل کېدې ګرځې ودا غیر اړیو وجوه د دې اسباب سیوادي دکه مختوده الېتوله مختلفې غیر حاصل په منځله د حاصل ګرځې اولې آئنده کې جلتا فرصتې حاصلې دن دی نوغو یا کې اصل مسله د کيو د غیر حاصل په منځله د حاصل خدای لپاره لام بی علم سیواد یو کوه په شو اول ما کوم نه ما شو ها برام جانتران دی جاکن چالا <سؤال> دیکل انده پایی رد کئی ها زعاد کنالا قوت الاسباب و قزل ما توپا تو بعد ذالک و دی مستعوی تفاولی دانده دکی دا پار نکت دا ایر حسل پا مزل دا حسل برده ولی کل دا تفاول دا وجنا کل دا زهار رحبت دا وجنا جو دا تول آئی حسل پا مزل دا حسل دا فارده سلو رو جی دی شادا سکار کل دا جزا انده مستقل نکتا گردو لی نکتا ای وگذل ما توپاتو باوظالک او دکرانگی رستو ما او اتفاول لفظ او ازحار الرعباتو ار لفظو مپدی اتبتی لئننها زکده سلور والا کلوها تول چلی علو انداء علی دلی لیبراز الحاصل اپی حاصل دودک على ما اشاره الیلی پی ازحار الرعبا سنگ چی دی نکتی تا اشاره کرده دا دا, دا, کر دا, دا روستو عبارت را روانده و روستو درسلور کرخی اغا عبارتو راوان د هغه عبارت نه پتلغي چې دا سلور ولداري پر سری هوهلې شي علامه د وږي د هغه عبارت نه د وږي د هغه عبارت نه اشاره اله اشاره کړي د هغه ته رابط نقطه کې ومن زانو ارج بجمان کړي انها کلها عطف دا ټول چي عطف دا ماتوت علي ابراز غیر الحاصل باندې په مرض الحاصل باندې طاقت سهوا ظاهرا ده علتنه معلومه کشه الټګه د خپل ځي کولاله خدا خدا خبره مې انټر الګن ابي التفاؤل يذكر کولی چې د فرض شي د التفاؤل الکه تبع عندك که کاروشه کتره لزم احترام کوم او ته سره التفاؤل خیر کې چې خدا دې راوله چې دې دې د قام احترام کوم په ګټه په کوم چې دې نه په ګټه دی ته دوا شي اوخه پرهاننم زما ورو دي په روزانه غلبه دي كوسوږي ګټه ورته سره غسته يا والنتيرمانه مبارک اکرام په څوکسمه له بار حال ته تفاول خير ته جوړ راولم چې دې چربان وکرم وکم تکا ویس چې وې ده خبره او اظهار رابطيه د په اظهار رابطه راځي په کوو ده شرط کې لگا یو سړې دی په ډیر خوشالي چې دې خدای سګي وکه کیږي که جزا په مرتب دا کنه خبرم زين دلاله چې شرط ډیر خوشحالي چا طالب ته وي کچره تا اتم درجه پاسه مونتاظر علی وعده balo کومه نه ده اظهار عبادت چې پاتمه درجه کې وسره شنا مونتاظر شنا زکه جزا به سګي و ترتیب نه ده په دې کې د اظهار عبادت توجنه د مزارې نه د استقبال نتابیر په سرغلوشي په مازی سره وکړشی اظهار عبادت توجنه او اظهار الوعوديه تاثير غير حاصل په مزلده حاصل دوع اظهار الوعدنا كروشي رابط موجودي فوکو د شركه نحو ان ظفرت بهصل العقد بهو المرام كزك ام يشفه هلکه د دې مطلب دې کزو کامیاب شو کامیاب و خو حد زکوي زک ام يشفه به حصولي حقيقه سره په اول مرام دک مقصود ده په اول مرام دک مقصود ده هذا يمثل مثالا للتفاول ادار التفاول لپاره مثال ذا فراس سافرا يس بارا زينا كذا فرايس بارا زي ذا فرايس بارو ان أسفره يحسن ان ازبرن فقارو يا حسن العاقبه تفاول مرام ان ازبر يا ان ازبر اريون تشي ففهو المرام اوذ ان ظفرت و زكد تفاول خير ده برچ خدير ما كان يابو كي ينه كامياب كلي يم مرزي تفاول خير یا د لږ د به کامیابه سره شوته او ل اظهار رغبت یا د پرد اظهار رغبت د جې په مجلس تر تعبیرته کامیابه سره مينده را دا یو لږه وجه دی و بیا بسکو او عليه بذكر هری بس ف ان الطالب دا اوس وجه ذکر کړي چې عام طور د سويچ یو طالب و د هغه یو شېکه رغبت ډیر سیواوی نو دکډي رابطو بیا س بدد تصور بدل کی کله نا کله دغه شی د په خیالي کې حاصلې خیالي دنیا کې د کشه د تحصیل شې دی اوخري او د ختم کی کله هغه سره ناسې کله هغه سره کینی تاسو هر کلاچي د اوکسرابط کی عظمت پیدا شي نو رو رو د خارج نه خیال تراشي او د خیال په دنیا کې هغه سو پیری جوړ شي امر هم ځین ترا لگا نه نو بیا کله نا کله د خیال د وجنې د ډوره متاثر شي چې د استقبالي لا حاصل شوی نیو د دې تعبیرونو پس سرګی په مازي سرګی خبره مې درن رحمان باشوري مې وګړې شې د هپره دا فر ان طالب اجازه طالب چې ایزا عظمت رابطو هر کله چې دو سیوا شي نیو دو په حصول د یو شی کې نو یو څو تصور وو سی واقعي تصور د طالبو یا هو ای ذلک الامر د کشه را فارو بمانو ډیر ترته یخیل ذلک الامر الیه خیال کې چول شي د کشه الیه ای الا ذلک طالب د ته حاصلن په داسې حال کې چې په خیال کې د هغه خیالي پلو حاصل شي نو فیعبر عنه د طالب د دینه تعبیر کې بل لفظ المضی په لفظ د حالان حاصل شي نه د تعبیر په شرط کې په لفظ د استعمال سره پکار دی بس